Хаба, це лише першої миті. Завжди здається, що добро нескінченне. Я прокинулася раптово, не встигнувши склепити, як слід повіки, боючись пропустити мить його просинання. Була третя година ранку. Я ковзнула поглядом по сутінковому вікні, і не раз почула, що моє серце причаїлось у ранковій тиші, як звір. О, так! Мабуть, саме так додивляються останні сни ті хижаки, що готуються до вирішального стрибка на життя чи смерть. Зліва кольнуло так гостро, що очима я пошукала Валеріану. Господи, як він красиво спав! Переполовиниши тілом ліжко по діагоналі із закинутою за голову правою рукою, а лівою накривав пипочку моєї груді. Не рухаючись, майже схована під його пахвою, Вдихала запах гарячого зісну тіла і намагалася подовжити ту мить, коли він звично запитає, як спалося? Смішний. Хіба є такі слова, якими можна було б передати, як спиться жінці в безумну ніч? Та де там спиться, напівмариться, напівколишиться напівумирається. Такої палкої і безберегої ночі у нас до цього не було. 29 березня 2000. Чому я зациклилася на цих спогадах? Вони мені не дають ані задоволення, ані спокою. Лише обливають магмою Із самого серця діючого вулкана А це не є задоволення? Я прокручу ту ніч І ніби стараю найголовніше Коли б це була єдина ніч Мого життя А таки єдина Дивно Бути з одним і тим же чоловіком роками, хоча й зрідко, а все ж роками, і згадувати лише одну ніч. Їй, бо ти хвора, подруга. І в якийсь момент я заприсяглася не вертати туди ніколи. І таки уникала спогадів. Перестрибувала їх, як купальське вогнище, і згадувала щось інше, бліде, розмите. Я намагалася забути мить того просинання, коли серце стає хижаком із загостреним нюхом, із неприродним калатанням і чомусь невиразним запахом смерті. А коли не могла позбутися думок, які переходили в майже фізичне відчуття його присутності. Тоді знову дурила себе дуже оригінальним, як мені здається, способом. Я уявляла себе птахою, яструбом, який непорушно висить над тією кімнатою, над тим ліжком, де ми палили одне одного до нитки, до останнього подиху із хлипу. Яка б це була гарна картина, коли б її зафільмувати, а потім знову крутити, крутити, але не в пам'яті, перед очима. Може, мені б полегшало. Отак, ясна річ, що полегшало б. Я б вишукувала на зафільмованій картинці вади, Наші із ним некрасивості. Я б роздивлялася зблизька і у сповільненому темпі рухи, погляди шукала би фальші. І врешті решт